Hoofstuk 28 Die volgende ochend met die aanbreek van die dag het Jozef gesê, Wat son ons nou nog langer hier doen? Miriam is weer versterk, laat ons daarom nou na Nazareth vertrek waar ons nog een behoorlijke verblijf het. Maar toe Jozef al aanstaltes begin te maak om te vertrek, het die hoofman gekom wat voor die aanbreek van die dag al iets in die stad te doen gehad het, Weer terug en het aan Jozef gesê, Waardige man van Elohim, I wil na I huis vertrek, maar vandag, moore en oormoore, raai ek I dit af. Want kyk, so pas I my mense, wat vanochtend al reeds baie vanuit Jerusalem aangekom het, berichte my te oore gekom, dat daar in Jerusalem drie enorme Persiese karavane ingetrek het die drie hoofleiers wat magiers was, skyn by Herodes belangstellend na die buitengewone koning van die judeers navraag te gedoen het. Hy, Herodes, wat as Romeinse leenheer uit Grieke van die saak niks geweet het nie, het homself tot die overpriesters gewend, so dat hulle om te kennis sal gee waar die niet gesaafde gebore sal word. Hulle hom meegedeel dat soe iets in Judea en wel in Bethlehem sou moes geskiet, want so het het geskryf gestaan. Daarop het Joer Erodus die priesters laat gaan, begeef hom met al sy dienstpersoneel weer na die drie aanvoeders en aan hulle bekendgemaak wat hy van die overpriesters uitgevind en te wete gekom het en het die drietal aangeraai om in Judea so zorgvuldig moendlik na die nietgesaafde koning van die Judeers te soek en Assalom sou vind weer spoedig na hom terug te keer skred ook hy aan die kindse hulde sou kon bring weet jy my geliefde vriend Josef dat ek nie die perse vertrou nie maar die minste nog die uiters heersigtige Herodes die perse sou magiërs wees en net na bewering die geboorte ontdek deur die verskyning van 'n merkwaardige ster Dit wil ek heeltemaal nie ontkennie, wat as hier by die geboorte van hierdie knapie sylke groot wonders voorgekom het, dan sou dit ook in pers kon gebeur. Maar dit is in hierdie saak ook juist die neteligste omstandighede, want blijkbaar gaan dit om hierdie kind. Vind die pers om, dan sal hier rode ook vind, en ons sal ons dan tot die uiterste moet verset om aan die klauwe van die ou jakkels te ontkomt. Daarom moet jy, soos gesê, nog minstens drie dae hier op hierdie afgelee plek bly, binne welke tyd ek met die koningssoeker sekerlik een goeie wending sal kan bewerkstellig, want kyk, ek voer hier die bevel oor twaalf legione soldate, maar hoe ek jou ter geruststelling nie te sê nie, jy weet nou die noodzakelikste, daarom bly hier. Ek ga nou weer en dan sal rond sal ek rondom die middag weer na jou toekom. Joosef, wat met sy hele gesin dier die berig vir onteris was, het gebly en in alle berusting in die wil van die meester afgewaag, wat hulle daar uit hierdie merkwaarige beskikking sal voortvloei. Hy het na Miriam gegaan en haar vertel wat hy so pas van die hoofman gehoor het, maar Miriam sê, die wil van die meester geskiet, Wat het ons toch tot nog toe al nie verbittere dinge oorgekom nie? En die meester het alles in hening verander. Ook die perse sal ons beslis geen kwaad aandoen nie. As hulle werklik by ons sal aankom, en sal hulle met voorbedachte rade geweld teen ons wil gebruik, dan het ons immers dier Jaweese barmhartigheid die beskerming van die hoofman. En Joosef sê, Mariam, Dit is alles in orde, ek is ook nie so seer bang vir die perse nie, maar vir die met sy grys baard, ‘n verskerende dier in menslike gedaante, dit is die een vir wie ek bang is, en ook die hoofman sien teen hom op. Want indien de die daak dier die perse bewys word, dat ons knapie die niet gesalfde koning is, dan bly vir ons niks anders oor as ’n smadelike vlug nie en dan sal ook ons hoofman ons om Romeinse politieke redes vir sy eie welsijn tot vijand moet word, en sal ons in plaas van te red moet vervolg, as hy nie as ‘n geheime verraaier van die keizer aangesien wil word nie. En dit sien hy heimlik ook beslisgoed in, daar hy self aan my met betrekking tot die rood is, en nie geringe mate sy bedenkkinge te kenne gegee het. Daarom, Laat hy ons, denk ek, ook nog drie dae hier wag. Gaan alles goed, dan bly hy sekerlik ons vriend. Gaande daarin tegen sleg, dan het hy ook ons by de rand om ons aan die roodese wreedheid uit te lever. Dan sal hy daardier, bovendien as sy keizer, een groot eerbewijs ontvang, omdat hy op so'n slim maniere judeese koning wat gevaarlik sal kan word vir die staat uit die wereld gehelp het, Maar Miriam het daarop geantwoord, Jozef, maak jouself en my nie onnodig onrustig nie. Kyk, ons het immers die vloekwater gedrink en ons het niks oorgekom nie. Waarom sou ons daar nou angstig voor? Nou, dat ons dankzij die kind toch al soveel van jauwe sy glansreikheid gesien en in beproevinge ervaar het. Laat het gaan soos dit wil. Ek sê vir jou, Die meester is machtiger as die perse, die rodes, die keizer van Rome en die hoofman, te same met sy twaalf legioene. Wees daarom gerus, soos jy sien dat ek rustig is. Verder is ek daarvan oortuig, dat die hoofman eerder alles sal inspan en doen wat hy kan, as dat hy homself tot ons vijand laat maak. Hierdeer is die goeie vrome Joosef weer gerusgestel. Hy wag rustig op die hoofman, en laat die groot deur sy seens verwarm, en een bykie vruchte kook vir Miriam, vir homself en sy seens.